Batzutan iruditzen zait ez duela merezi sinies pentsatzen dudan idaztea zertarako ugaritu gaizki ulertuak jendea jaio egiten da hazi eta gutxi dira geroaren amaieran zer espero dugun entzunai dutenak aspaldiko kontuak dira eta agian arrazoi izango dute historia gehi egitan jantzi da tormentuaren odoletan Pachi, esquiaga. ganbi hona iteraz ohri beradar da ineski historia chatí spania cierta te hitanigar anden bora coşua ha ilia virni ki laenia noştè oriperada en ergi storia Oin bai, oin bai. Oin bai, bai ekaitz. Benga, maitasunez, mesame mesedez. Hiru bilnirek in terrazza untari. A ber berre, fundamentu geixagorekin, mesez ekaitz maitasunez, mesame. Arratsaldean 6etan. Arratsaldean 6etan legorretako herriantzokien. Gaur. Gaur bai. Maitasunez. Mesame. Segikina na nesta silo tari. Ene Bai, oso pozinako, oso gustola. Sorionak. Ezkerrik asko. Gaur maitasunez mesame legorretan arratsaldeko seietan herriantzokian, datorren larun batean, ekainaren amaseian arratsaldeko bosterdietan goierriko irakurle taldeen bigarren topaketa Antion, Zumarrako Antion, Zumarra gaurretxuko irakurle taldeak antolatuta, Eta atzo alkizan aiztondo amaikagarren gutun lehiaketaren saari banaketa. Kontu hori guztiak izango ditugu izpide gaur, hemen txe, itakan. Ekaitz mesez, Maitasunez. mesame? <gülüyor> Zerki silen zauriez, urbiltzen zure ondora, negareta odol malko ez, urperatu baden basura, zuaitzek zerua ilontzen, eta sasiz dira bideak. has belia iesrean gaurdela ha joan zara aurretik ordekaitz xabir letez hitze egin nahiko nuke biskat zurekin kontatu nahiko nizuke atzo igartzan bizitakoa zu prestaketa lanetan aritu bai baina azkenean etzarelako etzinelako bertan izan azuraren erreinura Aurtenbea Zeingo Institutuak 50 urte betetzen ditu sortu zela eta urte osoa drama ospakizun ekitaldiekin ba txoko ezberdinak jazten atzo institutotik pasatako eta oraindik institutuan bertan dauden ikasleekin osatutako taldean eh Xabi Arleta izan genuen gogoan zientziari eskaini zaio, bere saioa, kirolari eskaini zaio, bere saioa, eta atzokoan literaturari, olerkigintzari eta xabierletaren kantu gintzari, eskaini zitzailon ekitaldia. Igartzan narratxaleko seiterritan, ta antxe, bildu ginen, jende mordoxka bat. Ekaitz ez sinestekoa ez da, poesia errezitaldi batean, prestatztako aulkiak baino gehiago jarri behar, eta ez zinasi, jendea sartzen eta sartzen ari zelako? Bai, gaurko egunean zaila da, ez da, e, poesia ba oso jende gutxik irakurri eta gozatzen dugu tamalez, baina tira, poesiak badu, badu indar berezi bat, e, beste genero batzuek behar bada ez dutena, eta iruditzen zaite eskoletan eta errimailan Ba herritarrak eta gaztetxoak ez egin beharko genituzkela poesia kontsumitu eta poesia gozatzera. Amu ederra ere bagen nuen, e, tartean e, Maria Redondo, eitebeko bagoaz saioa irabazi berria bera, eta gaztetxo pila bate erakarri zituen bere, bere presentziak eta bere kantaerak. Primera, kantatzen du Mariak. Bai izora garri, kantatzen du Mariak eta ba, amu hamu eta ederra zen, ez, e, atzokoa. Eta poesia gozagarriago eta eskuragarria egiteko ba, musika eta kantugintza ere aparteko euskarriak dira. E, Ideia bat egin dezazun eta egin dezaten bertan izan ez zirenek sarrera e, kontatuko izu eda urkezpena nola, nola egin nuen. Burratuz itzaidan eskuartean banuen Xabier Leteren aurpegiaren irudia marraztua duen liburu, bateko, liburu bat eskuartean hartuta irudikatu nuen Xabierrekin berarekin ari nintzela, izketan da berari ari nintzaiola kontatzen ba zertan ari ginen atzo igartzan eta hala hasi nuen emanaldia. Bai Xabier, berrogeita urte? beha seingo istitutuak bai, denbora eXabier, eh, zehote denbora, den denboraren joana. Isotz eguzkiak neguari parre egiten dion moduan ez dakite zote digun denborak adarra jotzen. Bai, literatura idazleak olerkiak ere bai tartean eta musikariak oso onak batzuk elkartu gara bai, Gabino, Maite, Maria Ander, Martín Carlos eta Anineu Irati denok institutotik pasatakoak bai, bakarren bat oraindik handik bueltan dabil. Zertarako, ba, hori, zuri omena txiki bat egiteko. Nola zergatik? Bai ikaragarri maiteza ditugulako zu eta ikaragarri maite ditugulako. Zure olerki eta kantugintza Bai, bai, bai, gehiago ere badira noski baina baina zu aukeratu zaitugu. Eta Xabier, konta ikuzu, konta ikuzu zermoz lurralde galdu horietan idazten dezu bat ere? Eta kantatu? Aritzen altzara kantuan Lurdesekin. Hartzerekin ere bai. Ai, esaiozu, esaiozu txalapartajotseko. Ozen fuerte. Gaur Arratsaldeko piano eta biolin doinuekin txalapartak ere dantza egin dezan. Bala, elkartu ginen, ekaiz Carlos Jimenez Pianoan, Martin Cortaberria biolinarekin, Anders Sarriigi eta Maria Redondo kantuan, eta Gabino Murua maiai estaran, eta nireu, ba, errezitatzen, tartean e, Xabierletaren olerkiak izan genituene haotan, eta tartean Xabierletaren olerki kantu bihurtuak ere izan zituzten kantagai Anderrek eta, eta Mariak osondo, eta artean e, kantu ederrak deskubritu genituen eta horietako bat ekait ekaitzuretzat topari jardin bat Egunak eta gauak Udatan eguak Etxipen ilunenak Zorion orduak Bizitzaren zauriak elburu galduet, lastanik xamurrenak bide erratuak elkarren babesean igado egun sentiko intza Goize koloreak, itxasoaren eta koloreak. Urroneko hiriak lurralde obeak, musika eder baten azken akordeak. Maitasunezko hitzak barru. Gordeak Eskutik ganartuta Amilduak ingera Gerreka bat bezala Menditik ganbera Oinazea geurea Geurea plazera Itzal bihurtuko naiz zugaltzen bazera Itzalaren itzala ez ere zapera Mugarik ingo gorrena noiz baitil beharra Igaro eta gero Eta beltsenu saia zure irri farra, betiko gozatzea nere ametsa da, zeruko jardinetan zerurikan bada. Kaitz itzal bihurtuko naiz, zugaltzen bazera. Itzalaren itzala... Eriotza bera. Ezereza. Ezereza bera. bera. <laughs> e, esan egin behar dauri, eh? Ikaragarriak dira, ikaragarriak dira. Eta zedeo inu badira kantu batzuk, oso ezaguna ditugunak eta kaso gehiagotan entzun ditugunak, nik atzo deskubritu nuen hau eta izugarri gustatzen zaid eta Mariak primeran kantatu zuen. Egi esan egin, barrua sartu zitza egun. Bainik ezagutzen nuen e, kantua, baina ez nuen, e, atzo esan zen idanean, ez nuen e, izen horrekin lotzen, eta lehen aldiz bertxo edo olerki hauek entzunituenean ikaragarri gustatu dituzkidan, eta gaur ere itz ezitz airean eraman hau ikaragarriak dira. Malkoak euri balira. Zerderra? Esan egin behar da, eh? E, segi, malkoak euri balira, zer? <risa> ba, gauza asko. Gauza asko, ezta asiera txarra ikaslei lanketa bat proposatzeko adibidez. Aurra uren olerki bat, e, nik bi olerki irakurtzeko plazera izanuen, Carlos Jimenezen piano doinuek lagunduta, hitzak Xabier Leterenak e, azaroko arratxalde hartan, mila eta bostean lurdez bisitatzera zijoalaik idatzetako poema irakurri nuen eta gaur zuri uzen izut irakurdez azun. Ederra da, e, nik e, olerki hau Xavierletaren ahotxean entzunetako zatu al izan genuen, zuere zinen, eta hongo herrian zokian, bukaeran besarka da ederra eman genion, Xavierri, Eta asko, asko ikaragarrik gustatu zizei dan, eta oso-oso barrura iritsi zizei dan. E, Ganea gogoan dut, zein dotore e, irakurri zuenez, ez, hortan ere aparta, aparta baitzen xabier. Azaroko harratxaldean, elurra ikusi dut. Bi mila eta bosgarren urteko azaroaren, ogeita zazpian, igandea, lurdez eri erietxera ninduala. Astado ku arratsaldean elurra ikusi dut bianditz mendiaren egalgailurretan xuriartan begirada itsatsirik berriz ere negu atarian esan diot ahots apalez nere buruari zer nolako unkidura elur xuriena nerabea ginenean herri galdu hartan begiratzen genituen bortuak mendilerroak eta han ekialdean nafarroa zegoela esaten ziguten lesaka, baztan hauniamendiak, aratago Europako erresumak, edo agian errusia. Baina mendile pourbilaietatik zetorki guladena, hori ongi genekien, gure ez jakin eskasean, odeiak ekaitzak elurrak eta negua. Eta izendatzearekin ereikitzen zirela, gertakizunak, izunak, eguratzen aldaketak iragarri, eta alabe hartuz. Gero, Laster, eguberria genuen atarian, eta olentzero ikaskina menditik jaisten zanean, sua eta mezua bailarara ekarriz, gure bihotzetan zilarrezko txintxarriek errepikatzen zuten, zorion arrituaren, doinua. Penaz begiratzen genien orduan zoritxarrekoei, eta hien gandik urbilago ginen sentitzen, sorteak onizatearen atari epeletatik Usatu zituelako Gaur Izan ginen hartatik Ia ezer eztenean geratzen Berriro xurist jantziak Ikusi ditut mendiak ekialdeko aldeko bortuetara begiratu dutunkitua Eta barkamena Barne barneratuenetik Esnatuzait Denborarena baraskaren pean Estalia zegoen kantua Goiko mendian elurra dago Rkaldean izotza Ekaitza berri Aberri Junaren poema nola idazten da boligrafo beltzarekin? Agian bai. Haise, haise irakurri nuen bigarren poema. Beartza hitut. Beartza Euskadi. Desesperatuki puta batek. Alkola behar duen gixan. Zinema ilun baten atebaz terretik, oinaze eta irainez, gorrotoz beterik. Behartza hitut. Behartza hitut Euskadi gogoaren kontrak olpatzen hauzunean arna saustelez. Mespertsuzko ordainez zugan aurbilduz. Moskorrez betetako kalezikinetan inetan Behartza hitu euskadi espantuzko herri paretari sorbaldaz jartzen hau zunean. itxusia zeraune zera gehienetan, basa, eta zakarra zure umeekin. Behartza hitu, behartza hitu euskadi etxean atzerri erbeste hurbilan beldurrez bizituz. Badakitetan nola hilko nauzun laizter. Argudio gaiztoen armazekin egin behartzaitut behartzaitut euskadi koleraz beterik zuzeran bezain makurni herena izenez tamadarikatzen zaitut madarikatzen zaitut madarikatzen zaitut deskantsurik gabe irainez muxukatu zerranditu arte maite zaitut maite zaitut euskadi eta alferrik da ezaitu da laite oihukatzen badut Hoeran aramazu gauero zurekin. Maindire odolduek. Maindire odolduek. Maindire odolduek. Hoeran aramazu gauero zurekin. Maindire odolduek. Iren txinazaten. Desesperatuki. Uta bate kalkola behar duen gizan Zen mailun bat bate bazterretik Oña eta ez borrrotoz beterik Behar zaitu teuskadik. Gogoaren kontra, kolpatzen hauzunean. Arna sa ustelez, mes Zugana urbilduz, moskorrez betetako, kale Gehar zaitut euskadi espantuzko herri Baretari sorbaldaz jartzen auzunea Haini txusia zera une geien eta Baxa eta zakarra zude hume Behar zaitut Euskadi, etxean atzerri, erbeste urbilean, beldurrez unbizituz, badak Ekitetan ola, ilko nauzun laizter Argudio gaiztoen armazekenekin Behar zaitut Euskadi, koleras beteri Zuzeran bezain makur Niere aizen ez Madarik katzen zaitu Deskantzuri gabe Irainez musukatuz Errenditu arte Maite zaitu teuskade Eta ez da, da etzaitu dala maite oiukatzen bado. Oeran ara mazu, gauero zureken, maindire Ute Euskadi dessepertuuki Uta bate kalkola Behar duen gisazinen mai llun bate Ate bazterreti Oña zeeta iraine gorrotz bait ari. Aumeantzunek gaitzatuko errezitaldiak eta ederra da. Beste baino berriro Xabier Leterren hitzak ehotan hartza labukatu genuen eskerrak emanez e, bertaratu ziren ibai baina eskerrak emanez batez ere e, Xabier Leteri berari ba alako altxorrak E, usteagatik, ezta? Altsarren gandik ikasteko aukera emateagatik. Bai, hori da, ezta? E, berak utzigintuen harren berak utzizituenek, ba, luzaroan e, jarraituko dute gurekin bizi-bizirik, altxorre eta arribitxi eder direlako, eta ba, erribi, honen memorian, luzaroan irongo dutelako. Dator nastean goierreko irakurla taldeen bigarren topaketa. Bigarren topaketa bai, pasadan urtekoa zoragarri izan zen, pasadan urtekoak ere oroitzapen eta arrasto luzea utzi digu, orain artekoa, urte osokoa, eta orain gonetan antion, e, ospatuko dugu bigarrena, eta, eta dotore ospatuko ere giru ezinobean eta... Eta tokieta inguru paregabean. Zumarra gaurretxuko irakurre taldea da bilantolaketa lanetan eta bertakutin namizatzaia den gorka azkaraterekin itzaiken saietuko gara. Iaz beha zaen hasi emantzitzaion egita aurten jarripen emango zaio Zumarrako antion. Ni eduki. Goi herrin badira makina bat irakurle talde batzuek bide luzeago egin atennak beste batzu sortu berriak, Eta ederra da, elkartu eta elkarren berri jasotzea, elkarren esperientziak partekatzea eta solasean aritzea, elkarrekin. Eta da bil zaegan, inoketzi esan, euskaldun bizatiatzen hamazazpiko ekaineean beaseengo irakurle taldeak lekukoa pasazion sumarra gaurretsuko irakurle taldearitu <risa> Eta Zumarra gaurretsuko irakurre taldeak prest du Bimilamezortrtziko ekitaldia. itzordua datorren larun batean eekainaren haaseian arratsaldeko bosterdietan antion. Gorka Azkarate da. Zumaia gaurretzeko irakurri taldeko dinamizatzailea. Gorka egun on da, Kaixo eta ongetorritakara, Dena prest dago. Kaixo onon. Bueno, azkeneko xietasunak loze, baina baina bueno, bai bidiratuz da daukagu uste zeintzat. Gorka zergati da garrantzitsua, e, gai baten bueltan, e, lanean gozatzen ari diren e, taldez berdinak, E, elkartu eta elkarrezagutzea, zertarako balio du? Zertan aberazten gaitu? Bueno, nik uste eta e, irakorretalde bako itzake bere dinamika dara mala, eta horrelako topaketak ma, aberazgarria direla pixka bat beste gehindutena ezagutu, eta horretatik bat duke zure, zure jarkuna aberazteko, eta? eta horretain, bueno, harrebanak egiteko inguruko irakorretaldeetako kidekin, eta pixka bat, badanok egun poli da pasabezago noi. Aurten gorka, e, Zumarra gaurretzko irakurle taldeak egingo dio tira ari ari, e, kontegozu pixkat, eh, pare batitzetan sezaugarri dituen Zumarra gaurretzko e, irakurle taldeak ze bide eginduen eh orain arte eta eta zer azpimarratuko zuk zeuk aina azal aina ondo sagutzen dezun taldeaz. Bueno, güe gaur egun danamagun marcha egiten du 2019-2010 har E, Baina bueno, gaurte batzuk konturatu da, denbora aurrera dihoa gaurkabean. Eta, bueno, itenitugu saioak burritik e, maiatzera bitartean. ja betero saio bat, sorti saio ikasturte bako itean e, gure txikola Gure eta gaurritako gala, bueno, tarteka idazlea ekartzen dugu, tarteka ez. Gure txikola bera, bat sortitik iru lau saioetan idazetan dut, eta besetan ba ez. Gure nidazlea egon dugu deo ez deon, ba, gure saioak ne zorrieta andika, jaiz dela dagoenean, ba bueno, da ba, bere ba bere impresioak eta ba ezagutu, eh, ba iazkutan bidea eta bar eta ber ez dagoenean, ba fiska geiago ba, ba, gure eritziekin, bakoitzaren eh baitakurritakoan pentsagarazi eta horretik hortik dirtzen dio gusaioari, orduan saio osoin ezunde jaiz dagoen edo bezekon. Bestetik ba, talde gure taldea, ba talde bueno anitza da. E, Ba, Naiko tal dinamikoa eta hor bueno, bat zenean horratik diogula gula ba, urtea eskotan jarrunari ez. Nola Joanda, urtengo ikasturtea, e, liburuen bat bereziki markatu zaituztena edo bereziki gustora irakurri dezuena? Bueno, irakurri degu bereziki gustora ningusteut, eh, Luis Garderen eztariaren isi aldia horrezkabako iesaren inkunuko bueno, kontakizun erdi, normenela erdi zaiakera libururi, uskabizaria jarrun zuena bere momentuan. Eta egia esan, e, bueno, Luiz Gardelekin harremanetan jarri ginen, eta, e, bueno, atortzeko aza, baina, bueno, arrazaidu hori atarteko bi aldiz, e, geratu, geratu zen azkeneko momentun, azkeneko egunean horretorri ezin dagoen, du barren ekin aldian ekarri gendun, eta, ezan, berri dira gozatugu gendun saioa izan zen, ba, gozateta egulako, azkenen, gauzta azduk tarteko, ba, azkeneko orduan, bertan bere gozatugu gendurako, bitan bere saioa horretu izan da berez berezia. Eta... Mm -hmm. E, Iaz heldu genion e, topaketari, elkartze honi, eta hala erabaki zen, ba, saioa probestea euskal literaturako idazle bat e, omentzeko. Iaz, behasainene, Juan Mari Irigoyen, e, omendu genuen eta probestu genuen konsumatu nest bere liburua basolas e, bihurtzeko Biurtzeko liburu irakurri eta izan genuen e, izbide taldean, e, aurten zer du prest? eh esaterik badago zer du beste bai, zumarra gurutzeko bai, taldeak bai, Aurden eh Etorrikoen izango da Lanchaburta Bizkaia eh bueno iazde aukeratzeko ba guri taldean ingenduen bozketa moduko bat eta bueno batrazian izen de gente bere gailo genteak bere beritzen bazuen batrazan Lanchaburta Bizkaia aukeratu bezala e, bueno, Denengo aukera bezala eta beregin harrema jargine berak gaiozko eman zigun eta gainen oso uzulatorriko zela da bar eta ba bueno Eta gerozea liburu irakurri, e, bueno, orzalantzak izan genituen, eta azkenean, ba, bi liburu irakurriza probosatu dugu, mehengo da jendea liburu bakarra irakurri duena, batzuk bi, eta beste batzuk beharra torriko gara saiora, ba, anxorda bizkaiaren, ba, ba itzak entzutera gabez. Bizango ira liburua bidean ikasia, hau e, ondarregiko galardean, mm -hmm. emakumearen partaidezaren inguruko gora eta aipatzen ditu, eta beste hiltzeko argazkiak eh ba bueno dabere aurzaroko moritzapenen inguruan e, beraikitako liburua orduan ba bueno bainuzte ere bi liburu interesari direla ez berdinak eta eta nago duela aukera ba, soraz egiteko gai mm -hmm. Gorka, e, ekitaldi irekia izango da bereziki goierriko irakurle talde ezberdinetan e, partaide ari garen e, irakurle zuzendua baina orokorrean e, irekiare baita aipatzen zenuen bezala pakarren batek baliburua edo li, biliburtakoren bat irakurtzeko aukerarik izan ez badure mm -hmm. bertaratu eta bertako solazaldian eta bueno e, e, arantxari egindako menalde enten parte hartzeko aukera ere izango duela. Ba, inzitza, jau, e, Bai, inse saio eh bai lehurtzeko topaketa eta bai aurrengoare berra badirela bizkat ba gure jardunaren eskaparate moduko at eta ba saio poligaina ba gure jardunaren kanpaina bat egiteko bezela eta eta irakur berriak edo intzatzen taldeki da berriak gure bestelako saioak ere ez dira seguraitziak baina au berbateke zigi irekia da eta eta bueno ba naidunak daiteke Ba bueno, beste liga be saioa jarraitzera eta ba bere lelengo izan da dilla, ero horrengo ondorengo ondorengo hilea diena. irikiko dien, ez? Horren zumarra aurretzko jendeari eta bueno, goiharri osoko ba edozein ezagilitura zurdale utzienez berasure kulturaerakiko eta literekiko, noizteko gozbaitasuna izan dezake negozio nei irekitetzeak, ba ba gure hemenik aurrerako jardunetan parte hartu bezan bait nor aurrezun ordizen behasainen gabilian edo papere errian ez. Eh? Gorka e, irakurketarako, gita pasiarako, e, egonean egoteko beti da ederra. E, antio, hantse kokatu dezue topalekua e, antio bera bisitatzeko aukera izango duzu degu. Alako e, egitanmo programa egitar hau. Ederra, antolatu duzu eta uste, e, tartean sorpresak ere izango direla horiek ez ditugu kontatuko baina e, arantxaren itzaldiaz gain, solasaz gain, antiobera zagutzeko ere aukera bikaina. Ba, jorre, bueno, basa iba zonorbetxun izango izango zarela zain gendurean, baur aukera ez baina eta ba, zenean hori ere planuartan eragin gendu, ba, antio nintzatea bezala ez, batoki berezia da, naturarekin norai kontaktua dago, ermita dago tartean, eta, bueno, bada nintzatzea, Ba, usunarketarako eta pixkate gure barro garakazteko leku bat badala, eta zein leku berik e, aurrako sai baterako antio baino ez. Saio bat izango ditu zati ezberreina, lehenengo zatian e, jarraituko dauntikamika izango da pixka bat, eta gure eta aldeetan jarraitzen dena, bat taldetan pixkatezta baiatu, edo gure edizia partekatu, zaituko bat aldean izak egiten, ba, e, mahi batean beha zein goa, beste nortizikoak eta beziketan aste jendea pixkate elkarren artean eta bar, Oileenengozatian eta geroia bigarren zatian baia Goncharo ta bita izango protagonismo geiago eta izango aukera bere galderak egiteko eta bueno fixat bere bereitza jarraitzeko eta bar eta baia bukaeraldean horren bueno mokadu bat eta izango da eta horren hori prestatu bitartzean, no utzienez fixat tarte bat hartzeko ba aukera izango da zio bizitatzeko bermita bizitak idatu bat izango da eta eta bueno ba horri giroa lamutzen baldin badu eta ba, ba, bueno, leku leku politika ba egoteko bestegi bere bai Datorren larun batean, e, kainaren amaseian, arratsaldeko poster dietan, itzordua, e, antion. Omen solasaldia arantza aurreta bizkaiarekin eta irakur gai bilartean eta solas gai momentuan izango ditugun liburuak e, bidean ikasia eta zuri beltzeko Argazkiak eh arratsalde bikaina izan da, gorka ta bejon izuela taldeari ba hau guztia antolatzeeko ba arituz egin zuen lanagatik e, gainerakoi e, gozatzea egokituko zaigu Bueno iaze ni uzete langanaiko aldu jarrezutela besaingo taldekoek jarrezuten utela besaingo taldekoek eta eta uten bera bera hobilduko mai baina bueno gure ondarralea jarreko dego Ba, mentza, mentza kate honetan, kate bia izan da bila gure zaioa eta horrengo hilekukua pasa eta ia, egiten giten dugune baxar duen amanko bono honetan. Ederra izango eta ondo pasaztea, gorka, larum batera arte. Ezkarrik asko gila ti. aur. Oianeko Bueno, etzekien bakarren bat horren zulen artean baldin bada eta harrapiztu badiogu e, lasai urbildu daia. Datorren larun batean, arratxaldeko boster dietan, e, antiora. Eta bakarren batek liburu irakurri nahi badu eta horreindik esku artean ez badu esan, behasengo liburutegian zuri beltzeko argazkia eskuratzeko aukera duela eta hor diziko liburu tegian, bidean ikasia, liburua eskuratu halko duela irakurri nahi dunak irakurri eta antxe topatuko gaitu antxelkartuko gara goierriko irakurri talde ezberdinak datorren larun batean arratsaldeko 5erdietan zumarrako antion neskatilaren irria, irria maldanbera urratsa Betiko bidea enla txar, Ode hiluna gaua belzten du, Udazken adaz beda txar, Udazken adaz Ekaitz zorionak? Bai, izkarek asko. Hora indela azte terdi inguru edo jaso zenuen e, deia. Duela astetar di, deia ez, e, duela astetar di e, korreo elektroniko bat e, jaso nuen, aiztondo bailaratik, esanez, ba, eka iri gutunak, e, amaikagarren gutun lehiaketan sarituan nintzela, saria, ze izango zen e, etziguten zehaztu, e, bi sari, zeudela bai, eta haietako bat edo, Krisalis elkarteak aurten berezeki egingo zuen aipamenetako bat e, irabazi nuela. Beraz, atzo Arratsaldean e, alkizara inguratu ginen sarituak izango ginela jakitun, baina ze sari zehazki irabazi genuen jakin gabe. Aurten 11 garrera, 11 harna orain artiko ibilian e, sekulaztezu parte hartu gutun leiaketa eder honetan. Sanantza ere egin genen momenturen batean ea baiarako herritarri zuzendua ote zen edo edo orokorrean idatzi nahi zuen orori zuzentako lehiaketa haute zen. E, orain artean bertan parte hartu gabea, aurten parte hartu behartzenuela, sentitu zenuen. Bai ondo esan dezon bezala baunkrietan eta komunikabidetan aurreko urtan irakurria ginen ez da e, Itodo baiaran e, gutun lehiaketa antolatzen zutela, baino nik ere uste hori, uste hori nuen, e, aiztondoko entzat, otezzen edo. E, behar bada, e, interes haundiri jarri ez nuela, oso interesgarria irudituarren arren lehiak ba, urte luzetan bertsoa edo azkeneko urteetan ere e, landu izan dut pixka bat, Baina gainerako generoak landu gabea nintzen eta gainera inoi saiakerarik egin izan dudanetan, ba kosta ta kosta taritzen orrialde bat baino luzeagoko e, lanak nekez ontzen ditut eta eta ez e, muzin egiten nion e, horrelako, bueno, horrelako lehiaketetan e, parte hartzeari, ba nere burua zenelako gai gai ikusten e, lehiatzeko moduko ba, testu txukun bat ontzeko ez da. Baina orain gonetan ikusita gaia zeintzen, zen, ekairi idatzi behar zizailola gutuna, bai, barruak eskatzen zidan, e, ezin bestean e, idatzi behar nuela, jarri behar nintzela eta behintzat barruak askatzeko aukera hori probestu behar nuela, ez? E, gero erabakiko nuen e, lehiaketara aurkeztuala ez, ba, nere burua goxatzeko moduko lana baldin bazen. Xe, ba zen. Eta halaxe... ba, Idazten jarri nintzen, oso errez eta gustora idatzi nituen, ia bi orrialde idatzen dituen, e ekairi eta ekairentzat eta gustora geratu nitzenez nere buruarekin, ba leiaketara aurkeztea erabaki nuen. Begiratu atzea Hortzi mugak zuta Amaika garren gutun lehiaketa Aiztondon Begiratu maitea Gaia antolatzaiek eurek proposatzen dute eta gutuna idatzi datzi behartzaio zerbaiti edo norbaiti. Ia, Aurten ala erabaki eta ala proposatu dute gutuna idatzi nahi zuenak eka iri idatzi behartziola. Zarrura Zure begitan piztuda Eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negarrekin genuen ean, malkoa iei esker, aurtengo leiaketan paper zuzena pixutsua eta garrantzitsua jokatu du krizalis elkarteak. eurek leiaketan partaide izan diren gutun guztiak irakurri dituzte eta eurek ere emana izanteuren sari berezia euren aipamen berezia irakurritako gutun guztien artean aukeratua beharbada baña Rizaliz elkarteko kide dira agusarandia eta abila bai enaztaki, telefonan hor kartuko diran e, egunon biotako bati Egunan, bai. Kaix, egunon bai egunon agus e, eta zorionak, zorionak egiten ari arizareten lan guztiagatik, e, gizarteratzen ari moduaren gatik, e, gizartearen begira da aldatzeko egiten ari lan guztiagatik, eta zorionak, bakasun enten alako lehiak eder batean, sormen lehiak eder batean, ba, bultzatzaile eta babesle izateagatik. Zer moduz atzoko, Saribanak eta atzo alkizan izan zineten, zer moduz agus, ze, ze somatu bai. zen dutenea alkizan? Bueno, gure ez zineen, opari bat esan egin zantzen. E, bueno, agantolak zailiak egin dutela, na, beretan zoriendu berreko agantolak zailiak izan dira, guri gomentatuzik eh, ziguten gaia bururatuzta hiena, eh, batzi dut ziztegu, eta guri oso ondo dutuzki, eta aukera bikain bat izan den ikusten, atzore bai oso presente berlitzu zen, bai formaton atikan, lehiak eta formaton atikan, eh, dabez eh, kontzako da, eta ordu nik usidea, bai umetatikazi eta elduetara nio. Ba, nola non la gailia bisibilizatzeko zuera belgarria da, ba, ez. Uakten finen, e, bueno, family batobea guke zia gidu <laughs> zer beresik eta guseme ala ben batortzen gune beragatikan, baego eraiknola bat eh pultzatzeko, betzeko abar zein da iteken bueltaka eman ez, ba un goikustu da bai edo bai, hau normalizatzen berdela bisibilizatzen berdela, horren aukera dago bakoitzen, ba bisikleta lan uh -huh. e, kasu hontan oso oso belgarri izango da, Zatik, nik uste drenan bertan e, umek edadein baina umek txikitatikan, gaia e, presentatuta nola ma, beraien arten, e, aurnazketa bat egin, aurnazketa bat egin bastutzen, Idazteko eta nola gai hori buruzta pentsatzen hartzen dianen, askotan ez da laentsutea bakarrik eta hori bai, ikusi dezu baina ez kaiari pentsartu goratzen izetzen dizu, eta hori oso erabilgarri gustatzen hon. Hor batipat guz zerbait diren baina bat antolatzak egin du lanak gauaino gehi hor. Hor dago gakoa kaso hau ezta eta hor dago eh pisua eta hortan asmatu dute antolatzaileek izan ere idazten jarri direnen askok gaia ezaguna izango zuten, beste askok akaso ez baina gaiaren aitzakian e, informazio bila galdez ziren eta behin informazio hori lortuta esandako puntu garrantzitxe hori, ez hausnartzekoa, norberak bere buruarekin eta bere buruan duen hori e, papereratzekoa, ba, bueno, publiko eginda dino beste batek e, irakurri dezan e, prozesu benetan e, ederra eta eraginkorra. Ba, oso eraginkorra eta gaina, eraginkorra. Eosu eta taña ne usteloz baita ikusi genulako adibidez hori kentzia gokten ez berdinia ez eta baita bazan bat eh arraian adibidez hartzesula gaia e, nola nolabate culpabilizazio e, paper batetik beragartzen eta hitz oso gordinak kentzatzu ni hiltzaile badenaiz ere paper argitzen daniz inteliego zuri e, zurieka kasu hortan igual mien eso la cual vaya primo ratu berrada kasun kasuan eh bai bat, bat bere gurasoak eta beti santelako etzan izan e, goera bat e, sozialki e, sufrituzuna oda era kontrakoa ba, bat aile, mm. bai basatu bat santuna kaiek bai familitik bai eskolan, bai herrian dena baina bueno ba, kasu ez eztasutan ez dutek agertu beti beti beti porrokan beti, beti oiraintsula baina bueno kasuetan ez tan izan baina adibidez esaten hitzan in, hortan e, azaltze zaola hiltzaileen e, paperan hartze zan Eta bai, ba, bueno, eta zesua itegoeran dauden umek, edo beste edo zein umek. Ez dardina dianak, bai, arraza angatik kan, bai, kultura angatik kan, beti minaitxea batak jarrizea juten dan kasua, gez? Horren, hoi ume batek, ume batek, ez gaztetze batek, nola ja hausnartea. Eta bai, atrak zesua edo beste edo zein pulin kasutan, Ba, nola no la eta hortan osera belgarria. Uh -huh. e, Agus, aguz batez bi eman ditu Crisalisek bat e, gaztetxuenen mailan eta beste bat helduen e, mailan Eskuartean bai. izan dituzue e, gutunak errexe izan ba, uh, ba, ba eh, da ban aukeratzea. Oso oso oso. Eta ja nagarikuna joai bueno za pixako ba baiegia da hiztekaitzek testua poz ikarra arte gidea era ura ikarrarenia helduen mailan aterian <laughs> testu gutziako igual pixka bat guri bo, e, kapazidadere ez tekniko, ki baloratzako ezpia gaigu. Eta pixka bat zirratu binean igual e, emozio aldetikan, e, uberi sortu zigun e, emozio aldetikan. E, eldutan gaineazan, nik uste nozor, bi punti zantzian oso erabilgarriko zaukera honak manizkigunak e, guen zaunek ez, gutu lehiaketan egalde batetik ganoi, izbilizazia eta bat umen aur, E, Saktorea hortan bisibilizatzea oso eragel gara galako Eta bestea baita azusaten niena orko egitsuten nahi ez e, Gutuna presenta duzitxuzten nahi zaten nien eskia gaina azizatek gai Gu gaskotan sentitzen deuna Eta esplikatu nahi deuna ezgia gai esplikatzeko behar zera eta zek Itza jarri izkidezea sentipen nahi mm -hmm. Hor izan dira baita oso kasu, ba, duideze Gaitake batzun, geho baita hemen aritza azteazeko batek bai mm -hmm. e, Bihar nahi tan ikusgarria hor badago fenomeno bat e, guk hai, izaten izatena sofritzen dena, ezatela eh umeak, gure dakıumeak, transizio egiten dutenen, badema e, orain arte luken izan danume bat, mm -hmm. mutil bat, o mutila uste dut mutila zena, Lucia izatea pasatzen denean transizio egiten denean, bai behi, sozialki bai bat, hor azken finean eh guk familiekok eta osogortukok sentitzen du luto bat, galera bat. Da oso momentu oso kontra Jarriaz, atikan, esaten dizu, no? Au, ba perana izuna da lortudu azkenien, baina barruk esaten dizu bihotza noraz ez esaten dizu beste lehen lentzen pertsona hori uste zen pertsona hori galdu egiten da. Hah. Esta allí quien da oso gogorra da. ezaten da burua eta bihotza aurkeko kontrasan bat, bihotza da e, galdu ezuen hori, horri negarra izan eta buruak esaten dizu baina poziko merduzu da lortu naizenoz dena eta beste aukera bat eta bizitza berria sortu ezu. Eta hori luto hori da benetan, e, gu familia arte ditzeki naitze garen, azko bere elkartu hartu hori ditzekiak, elkari ja? bat ez daik konta, gauza kontatzeko, eta da e, bizitzeko oso momentuko gorra, eta esplikatzeko oso zaila, kanpoa begira. Eta adidez, orko gutunen, aritzek e, berea emunan, ekainan emunan, paperen jarrita, ba, esplikatzeko oso oso zehazki, baize nola luto bat izan zula, aurna, ba, bere, bere bideoa e, neskatzala ustezunen, galduzunen, mm -hmm eta gero bigarrengo batean, eh? eh? bueno, la Elias baina bueno. De netan, ordun, guk askotan explicazioa eta hitza hartu estan bakatu digu gutaz nola hartu garai izan diren, eh? Ikusarriabetan. Ze garrantzitsuak e, elkartze hauek ez bai zuen artean elkartzen zaretenetan eh e, orain dela aste bete arizkunen bezalaxe, bai eh egoera barru hartik zuen dezuenon artean, eta bai kanpokoak ere eh denok batera nasian elkartzen gารณา, e, ze garrantzitsuak diren topaketa hauek hori, elkartrukatzeko, eh begiradak elkarri aberasteko, eh nik ezin esan dela besteak esan dezakela e, ulert eko ze garrantzitsua bai. elkartu eta batez ere hitzegitea, ba, ez? Bai, zeikaita esplikatza, mo esplikatuz eta esplikatuz lan satikan. Más que fienos, gausak sematainu ulertu berditzu, edo sematainu ulertu berditzu aurto tranfero batean dukan e, buruan dukan, az pentsatzen du, semat babesteko, ez? Ni gaur fien, labak Benetan, behar daukana, niz, ez dira du nartu, er, nire ez dira dizitxu, eta ez dira e dizitxuko. Baina ez dakar dizitxu beharriko, ez, ez dira, benbertena da, babestu, garbi da, hau ez dala kapritxo bat, hau ez dala aukera bat, hau horla da. Horla haxe dira, muteiak, ganeska dira, ez dira oikoa, baina ala dira, eta baina babestu ingartu guk, eta azken fina arte garteneu bai. Ba dauzkagun e, beldurrak, horain arte gara, ez ezaguna izan da, gaibatekin, bueno, baina ze pasakoza gara baina, ze pasakoza gara baina, ze pasakoza gara baina, ze pasakoza gara O, no, beti referente batzuk, beti ba, nukagula ingenun, e, nik ere beldur ere nirekat, eta oso garantizua. Eta okanpoa bera, ba noski, edo zeinak, sensibilitatea nintzini, ba, gure aurkeztu, esplikatuz da bergu ez geha bitxorraro, gu ez geha ez dakiz nahi deunakin, maizik, eta oso simple da, beste bestea bezala gozikun medira, eta beharrak ere beste oso entetan daia. Agus e, pena hundiarik inatzezun duen bertane izaterik e, e, egon, egoterik izan, baina jakin dute oso saio politia izan zelatzeko saribanak eta e, pauso bat gehiago, e, elkarlan honetan, eta bueno, segi inber, aurrera ba, gizarteak begira da hori e, aldatu eta denok bilgaitzan e, bere beso artean, e, agus e, zorionak, benetan egiten duzen lan eta segi horrela. E, Baik. Ba, bueno, Eskarrik asko eta batipa duzu, gukurea aldeun egingo dugu eta aulako kasei Zorionak apartatu zuzten guzti ikaragarria eta eskerra baita antolako olei eta baizuei ba, guzti zaola batzatik. Besarka da hondi bat eta leiz zer arte. Derrien. Agur. <laughs> Amaikagarren ez tondo gutun lehiak eta Zorionak bai, Zorionak antolatzaileei. Nora urbizu arikiu da antolatze lanetan besteak beste, eta bakoaz, bagoaz, bagoaz berarengana. gana. Neure sorlekua hau tatu alabe arez da Ninun bat bainai sortu guztaheta haritza Nasairauden herri batea Zorteak nau kokatu Ibai baten hogea egin ditu Agusarandiak, behin baino gehiagotan aipatu dute, errepikatu du zorionak Zorionak e, antolatzaiei, e, egiten duten eta aurten ere eginduten e, lanagatik Nora aurbizu zorionak? Gaskarrik <gülüyor> asko E, amaika garrena e, ez da errexea lehiaketa bat e, sortzea, ez da errexea lehenengoari jarraipena ematea aiztondo baiaran badaramatza zuela e, amaika ekitaldi badara matzazue e, aurtengoan e, ekairi gutuna urtero-urtero proposatzen dezue gai bat aurtengoan e, ekairi, nola sortu zen e, nora, ideia e, zergatik? Bueno, bai, esan zela aiztondo baiaran e... Hamaika urte dara matzate, dara matzago, e, gutu lehiak eta guantolatuz. Urtero izaten dia gaiak, bueno, naturari lotuak, edo gai irikiagoak, errexagoak, nola bait, egin baten. Eta urten, e, bueno, bai sortu ditu egun, kezka bat edo, e, gizarteari erantzutekoa, nola bait, ez? Haimak problematika gure gizartean dodenai, eltsuko goa bailea ere. E, kasu honetan, ba atraksio ba, guruko gaia surtuztal eta eta hola ba sentzen bate ba ba goatzen eki eta bai hasieran oso animoso hartu genun gaia eta bai eki gutuna jarriko dio gaia eta jarraian e, izan zen halako beldurro bat bai e, tortuenez akademikuzat beldurra sentitu genula gaiak zan eh nolabait itxiarekin eta sorrotzarekin Eta, ba, bela bueno, bai kristaliz elkartekokin, arremanetan jarrita, eta bai ere eka ire eta familiarekin, ba, ikusi gehiago, bide zuzen hartu genula, egokia, eta egin beharreko pauso bat eman genula. Mm, gero hasiko ziren, e aurkez, lanak aurkezte, pemuga, e, pasata, edo iristen ari zera esiko zirene gutunak iristen, e, irutu gita marbat lanek hartu dute parte, eta pentsatzen jasodezuen e, altxor multzori e, ikusita, orain bai, orain ziurtza duetela, bide goki aukeratu zenotela, asko emanduelako pentsatzen dute e, e, sariketak eta sormen lan honek. Bai, bai, asko emandu, eta sentimentu ugari, e, agerian otze duetxo. Ezkenean, e, gutun lehiaketak edo gutuna beha literatur jenero modua ma, aukera bat eskintzen du, ezkaba, gaiak modu intimo batean jorratzeko, sentimentuak azalerazteko. Izan egia, edo izan fizioa. Uh -huh. Baina, bai, eindezak ez zunan, nolabait, empatia ariketa bat, ez ikusi da, agusek esan du modu, ez? Egon dia, gutun batzu, baina liuragarriak benetan, eta esan ez du, bueno, osa, ma batek, amona baten, E, papera hartu eta baino bota ditu benetan baino barrua aurratzen dituen hitzak, zata sentimentuak. Jo, ba hori nikuste tresna bat badala gutunak, e, kasu honetan tresna bat bada eta bueno, gai hau aukeratu izana ba, ba, bai, benetan ez da inondik inua katxe izan, eh sorionekoak gu pausoa emateagatik. Irutsan zait baita ere En, udalek, kasuan honetan administrazio publikoak badakala olako gaitasunak gauzauek eragiteko mm -hmm. gure beldurrak diala askotan, edo tabuak diala mugatze gaituztenak hor ekintzak itea eta ez, ez. Zemar dugu, askeak, suelto jokatu, lasai jokatu beldurri gabe, eta nahi kasuan tan erakutsi itelako batez ere aurren en, gaitasuna uste duena baina aratago dihoala. Eta ulertzeko gaitasuna eta sentumentuak azaleratzekoak Bueno, ezakamu gaik horrek. Eta bestena, ikusi besteik ez dago ba, ba hemen, e, iritsi zaizkigun gotunak, iritsi zaizkigun, bueno, sentimentu huole hauek ez da. Atzo, saribanak eta alkizan, nora, ze eh, giro, nabari zen? Ze, ze, ze ba, zen alkizan? Ba, unkidu da. batean dibatean, oso, oso unkituta. Bai, eh, saribanak eta dalako, berez? Bai? Eh, aurrak daudelako, nora ez? Beti, no, normalen gehi un kitze gaituzte ezta aurren nolako kitaldiek baino, baino gaiak basikalako ba, bere bere pixua eta eta kontenido hori eta bai ikusten zan ba, ba begi gorri asko nolabait esango du eta eta begi busti asko ikusi nitu bai eri rifarrak berebere asko Indarzu dago taldea 12 bigarren ekitaldiari heltzeko Ba nikuzte honek bultzada bat emango diola bai eta berplanteatzeko baita ere gaiak, eta kusita ba, zakit, nahi irutu zait, gure eskualdetik aratago jundala gaina, helburuak e, ba, bete ditugu, gainditu ditugu, bapentsa, gaur hemen, segura irratian ontazizketan ari bagara, ba, <laughs> ba, ba, ba, bai, gainditu inditu gu, nola bai, eta honek, ba, ba, iriki du bide bat, eta bai, bainek uste, indartxu bai. E eh, nik neredaltik eh, nora txalobero bat eh, behondizuela emandako pausa horrengatik eta ipatzen zen den e eh, eh, koska horrengatik ez eh, pentsatzenu kasu bazela garaia gai sozialekin konpromisoa lotzekoa eta eh, eh, bueno, gai sozial eh, lanketa bultzatzekoa beraz eh, txalobero bat emendik eh, behondizuela eta larrau lalkizaz Itzurki lastea sueduna E, segi lanean eta segi e, sormen eh bide hauek eh eraikitzen beti ere hori gizarteari lotuta eh luze egin dezala bidea. Esto no gutun nora. Eskerrik asko. Beretan Euskarri... estimatua du zuen lana bai eta eta mikroak irikitza. Estimatua da. Ondo segi pesar queda bat. Daitez ere. Here arte. Neure sorleku hautatu. Halabe arerez daninun bat baiai sortu Uta eta ariitza nasai dauden herri batea sortteak na. El duenen mailan bigarren saria aritz Muikaa asteazurrarentzate izan da. Lehenengo saria aititzkoiko etxea zuurana, beha zaindararentzat, e, baiarako saria xabani arantzabek e, jaso du eta krisali aipamen berezia ingo legorburuk. Bi burduka. Ekaitzini golegorburuk gaurrez zein irratian sartu e, eta agindu bezala gutuna berak idatzi eta saritua izan izandena gutuna bidaldi dit eta griparra txiki bat sortu dit Espainia artean izan ere gutunaren izenburua badakizu zein den? Ez dakitua. <laughs> Ekaitz perfektua. <laughs> e, Kontaidazu, nola bizi izantzen honten izan ere e, norarekin hori ez ezta ipatu, baina sari mm, banak eta momentua eh sariketa ikuspuntutik eh azkenan leiaketa bada eta leia ikuspuntutik eh antolatu zuten berezi Bai modu berezian bizi da, ez? lehen Lehenesan dizudan bezala ba, guri guri astebete lehenago edo jakinagarri ziguten sarituak ginela eta bagenekien eh babisari bazirela epaimailak ematen zituen bisari eta horreta zaparte ba Krisalisek ere aurten aipamen bereziak egingo zituela. Eta bertaratu ginenean, ba, sarituok elkarren ondoan e, eseri ginen eta ba, han elkarren arrimuan lau lagun gehunden. E, eta nik bi ezagutzen dituen, e, Inigo Legorburu eta Aritz Mujika bertso mundutik ezagutzen dituen eta gero Xabani, e, da? Xabani ere e, bertan zen ez da, beraz, laulagun geunden, eta ez genekien nork zersari. sari. E, Ira zuen, nik nekien bakarra zen, iniko lebor buruketanik, e, aiztondo saria behintzat, e, ez genuela, ez genuela lortu, orduan e, beste bi sari bat, edo krizalisek e, aipatutakoa, eta banaka, banaka, e, joan ziren, ba, nork zersari zuen jakinan Aritzentzat bidarren saria, xaban irentzate baiarako saria, talenengo sarirako eta krizalizena ipamererako baztuta inigo. Uh -huh. Eta aurkezlean hasi zen esaten ba, saritu izan den lanaren egiak gazkin boladan sari asko jasotzen ditu, eta bueno, gaitzek batzuk, batzu batzu jaso izan ditu, inigo ere bai, eta ez inasmatu, <laughs> nortaz ari ziren. Ez, eh, bai, la aurkezileak ere ematen zion, ez da, alako e, intriga kutsu hori, bere, bere aurkezpenari. Eta, bueno, pixka bat sarrera modura a, aipatzen zuen, ba, epa imaiak e, zekomentatzen zuen, edo ez zertan oinarritu zen, bakoitzari ba, zego kion saria emateko orduan, eta esan dezun bezala, ba, gure kasuan, e, azken aldean sari ba, dexente irabaziditugula aipatu zuen, baina inigok ere sari ugari atera ditu, eta genero ezberdinetan gainera, eta oso garrantzitsuak, eta hola seakuntzen, pixka-piskate zehazten, eta alako batean esantzuen, ba, lehenengo sariaren irabazlea beasa indarra zela, eta, bueno, ba, nintzela. Inigoren e, gutuna aurrean dut, e, inigok guraso sinatu du bere gutuna, eta bi paragrafo irakurriko ditut. Eee... Mm -hmm. Nire ekai semetxoak, ekai nire semetxoak 4 urte ditu eta orain artea 11 aldiz pentsatu izan dut bosta xola hitzaidala. Bere hezkuntzan eskutik 21 izaten jarraitzen nuen bitartean, baina zure riotzak hitzen algebra aldarazit orain eta bizitza bere eztela matematikea ikasi dut batez ere. Aldagaiak pertsonak garenean Eta usnarketa horren baitan aita eta amak izan beharrean guraso izatera soilik mugatuko bagina pauso erraldoi bat emango genukela deritzot eta bukeran dio. Eta nik nire lau urteko ekai hortzadarraren kolorez cipristinotako gizarte batean ezin hain nuke. Gustiokin eta denon artean hortzadarraren beste aldean beti bezala altxorr eder bat ezkutatzen delako. Aniztasuna eta errespetua bideean topo egingo dugulakoan guraso. Ederra, oso da ederra, e, okerrezpanago inigo legorbururen e, semeak ekai dueko izena. honentxe <risa> gorentxe konturatu naiz. Bait horratik hasunez ni lehenengo paragrafo irakurzerakoan. krisalali bueno, sekoanantutako aipamen berezigdorreengatik inigo legorburu zorionak beste behin. Matzetan gari maita zu, eta gorroto ezurreta egia gurea. Nafarroa jarragoa lurberoen zadele mankorra. Eta goiko mendi otsen mendetakoa Eta goiko mendi otsen Zitako etxea Erreka gardenen Egarrez Ibailo dietara Isurtzen ari den Odolbustik pri agite asmatuketan eh? aritzekin harremanetan jartzeko aleginana bil eh aritz gaixota hongi etorri itakara Eunoa Eunoa Naritz aritz, eh, aritz mugika lasa bigarren saria irabazi duen eh astea zuarra eh aritzuk gertuagotik eh bizi da zu hemen aritzuna ze baitzeekin hizketan eh aurten lehenengoz parte hartu duela inoiz komunikabitetan eh irakurria ginenla baina ez genola oso gertuko sentitzen da inoiz eh, bertan parte hartzera iritsi Aritzek bai, aritzek bere kokapenagatik e, gertu pentsatzen sentitzen dula eta bain baino gehiagotan e, e, bertatik bueltan ere ibilitakoa bai? Bai, alaxi da. E, bueno, azteazu bera aiztondon man komunitatik kanpo dago, baino e, aiztondo bertabelitzen zego, azteazu inguratzen duen herriko osatzen dute aiztondo man eta bertan antolatzea gutu usalik beraz bera bertatu bertabelitzen zait. Eta orokorrean idazteko 8 ureik ere azken urtetan meintzat hartzen detartia sarik eta hortako azerbait idazteko. Eta gila esan ba bueno. Sarik jo izan aiz bai aurten eta bita gila esan ba bueno. Aurra bideare idazten jarraitzeko motibazio batu da. Nora, eh, o, oh, barkatu aritz, norak aipatzen zidan eh, lehen orain artean gai irekiagoak eh, proposatu izan dituztela, akaso errezagoak heltzeko eh, aurten eh, gai itxiago bat ieldu diotela, zorrotza oga bisua hundia duen e, gai bati, e, aritzek nola hartu du proposamena? Iaz parte hartu zenuen, saritua izan zinen, eta aurten goan, akaso aldaketa somatu dezu gai proposamenean, zuk zer horrek nola? Nola jaso duzu eta nola planteatu diozu zure buruari, sormen lan hau? Bai, ba, azken urte izan da, da gai hau ba, esan duzu bezala e, zabalagoa, eta nez aterrexagoa, ez da bai ikuspuntu desberdinak jorra zitezkelago, bai gai desberdinak, baina aurten gaia esan bat eta bakarra eta lantzeko ikuspuntu ezberdinak hartzit arren ba gaia egila esan zen konplexua eta kontondi ziulioarekoa eta nahi egila esan hitzak itzak gehiago nortu behar izan ditut beste urtetan baino eta sirean ba, hartu nun pixka eta arriduraz, eta zailtasun plus bat zula zentitxun nuen eta idazten hastean ba, berdin ez da, azkenian. Gaiak ikon sensu li daia, ba ukaunaren Olako zat, idazteko hainako ezagut zaztaki ba da Ordun ba aldaan egin aldan aldaan barrunetik Ateatzen danoi idatziz, errespetuz eta Ba miresmen puntu batez Eta hola baino egia esan bai Aldak eta ondila asun batu ez batez ere Eta netzat izan da duda egabe zailtasun Ba gehi bat Mirezmen puntu batez, zure lanaz hitz egin dute e, agu sarandiak, risaliz elkarteko kideak, eta nora urbizu e, antolatzaiek, e, antolatzaiek, bera biek aipatzen zuten, e, ze derki, lortu duen, zein ondo lortu duen aritzek, e, amonaren paperetik e, eka iri idaztea. E, unkidura hundiz, hitz egin dute biek zure lanaz. E, nundik, ideia, e, e, azkena naritz nola erabakiz, zenuen, bueno, amonaren sartuko naiz, eta amunaren begiradatik eta amunaren e, sentipenetatik idatziko diotekairi. Bai, onopozgarria bueno, entzutia norak eta hausek hoi esan izan eta eskertzen diet. Eta ba, gehien bat izan zan, bueno, nik pentsatzen, bueno, zenbataineko ezagutzaukat gaiakiko, eta gero, ono, bueno, nundikan heldu diezaioket eta beti pentsatzen nikolako ustan jo, ba. Gare bateko gaitxona monak ze pentsatzen dute, norbere biloba, ikusi ikusita joe, ze beraien garaian alako ezer bali mazan ere ba nena ukatu do eskutatu iten da. Ze ulerkaitza izangoan, hoi, atxonamona, ba, lege zarreko atxona batzuntzat. Eta ordun saiatu nintzen ba, atxonamona batean, bueno, amona baten papera hartzen, baino, ba, lege amona batena esango enukena. Eta, papizkataren ba, ulerkaitztasun horretzatik an, idazten, zailatu eta asiera bat ean bideoi jorratu nuen eta bukera eraldea ba, biskakun nintzen lehe zerreko hamona ipskat goxatzen eta eta biskatu lerko hortzen eo eta egitea esan gero guztua gelitun nintzen egin hunak inbaino nik usteetoi behiek esan nizuen bezala ba, gako nagusilea izan zala, ze ikuspuntutatik eta ze paperetatik gutu nahi datzi erabakitzi eta hor ba, gero ja hamona den papera hartu nuen da nahiko eroso sentitxun itan. Nahizta burun aurret zibilen itxun, ba, bueno. egiragasle bat izan nintxekela, e, operetan un bat, baina gero, oixe, papera, amon abaten papera hartuta, eroso idatzi nun, eta ba, esan nintzuten bezala usta, ditxun itan ere, lanaki. Leiaketak helburu asko bete ditu, e, tartean e, aritzek, lan sormen lan egin ondoren esan dezakegu, aritzek gaiaz, transeksualitate gaiaz, gehiago dakiela? Bai, eh, ni magisteritzako ikaslean ez, tanik, e, ba bueno, unioziedean hona izen, lau urte hauetan, krizali selkartekuan pare bat itzalbietan dituz eta egila esan, baka jakin naiko, sen txibli eta estatuta egon naiz, eta gero, ba, bai gelakide batzuk eta lanak egin dituzte horren ingurun, eta bueno, ba, gure herrian bertan badago aur aurrbat e, prozesu hortan aidana, eta azkenian, ba, nahi nahi odez nahi, ba, saiatzea E, interesatzea gai hortan, saietzea bere egin behar izaten da nik uste gaina inguruan tokatzegu kasu, ba nahiko famatu bat, beha kresaliz elkarteko parte ere ba, eta ba asiran beti hoizu ez da joe, biskakuke ulertkait tasunez hartzen honetan zenola zainola posibila, gero, ba bai umiak ez hau dut da eta ezain umiak dianak eta ez, ez da ulertu garrik, hau hola eta puntu ez da, eta egitea esan mani, azken urte hau edo amatu ze, irutsu zait, asko zentsiulituzatutu nahi zela gaiakiko, eta ba, interesatu ere nahi zela, informatu ere bai pixkat, eta honekin ba, ba, beste pixkat, gello, eta justu, ba, ekaien kasuaz e, informatzeko hau edo zo, ondarruko klaseko lagunatekin itzeinun, eta hari ba, galetun izkion, ba, kontatu zizkian behak zekin apurroi, eta bai egia esan ba lortu du txapelketa honek nik gaiakiko interes handigoa izatia eta informazioa. Mhm, ari ez dakit lan aurrean ote duzun. bai. Eh, hartuko, etz. ez dakita siera edo bukaera edo tarteko zati bat edo aukeratuko bazenu irakurtzeko guk gustora egingo genuke gero gainerako gutun guztia irudikatzeko eta bueno, esan e, urtetxo batzuk pasata liburuskal batean ere argitaratzen ez ezta iztondo. En, Bai, atzo ere bai, e, tira ekarri dizuen ekaitzeke e, urte batzuetako bilduma eta bueno, hauek ere bere garaian argitaratuko dituztela pentsatzen dut. Bai, e, atzo ere banatu zen, bi ba, 2007tik an 2013a bitarteko sariketetako eh gutun chapeldunen liburuiskoak argitaratuta badago eta ezta kit urrengo argitaratzeko asmoa noiz izango duten, baina egia daean, ba, ja esan, ba bai. Gure ikuspuntua, baino baita ere batez ere, ba, behar behar hekain adinekoak izan zitiazken gaztiak eta nola ulertzen duten zan seksualitatean nola ulertzen duten gertatu zen guztia eta azkenean ba, denen ikuspuntua bilduz bai ekirakortzeko aukera izatea argiteratu ondoren ba, oso politia eta berasgarria. Mm, aritz aurran pres balin behizu, ba, nahi duzunean, bai. bota? Amona baten paperetik idatzi da beraz, bueno, hortatik ulertu. Biloa bat galtzea gogorra bada, biloba bera bi aldiz galtzea, ez da esamurra ba. Biloa bi aldiz galdu dutela esaten dudalako, erotzat hartuko naute askok. Baina ala isa izan da. Bi aldiz biloba bera galdu gaitunik Erraza da ulertzen. Gogoan dauka zure gurasoak, Genero aldaketaren kontu hori guztia zaltzera etxera etorri ziren narratxaldeura. udazkeneko arratz euritxu batzen. Ama izan zen zuena. Hemendik aurrera elaia ekaiz izango da. Bueno, hobeto esan da orain arte ere ekai izan da. Naiz eta guk elaia deitu diogun. Bera beti sentitu izan da mutil eta hemendik aurrera guk ere den bezala onartu eta tratatuko dugu. Eta ekaiz izenako du. Gura izan zen lehen aldiz biloba galdu nuela sentitu nuen unea. Elai agaldu nuen. Neska alai, eder eta bizkorra. Gogorra izan da guretzat zure aldaketa guztia. Gure garaian etzen horrelakorik izaten. Mutilak mutil izaten ziren. Eta itxasora joaten ziren arrantzara. Nesko kaldiz, neska ginen eta portuan geratzen ginen sarea konpontzen. Etze goenez mutilazen neskari. Ez da mutilik ere. Ez zuen inorka hitortzen bintzat. Denborarekin oartu nahiz ordea ez nuela elaia galdu. Ekaia irabazi dala baizik. Eta elaia ekairen barruan egondela. Kostata baino konturatu naiz Eta geroztik ekai izantzara niretzat. Nire biloba amaiteena. Otsailaren amazazpian galdu nuen bigarren aldiz biloba. Edo galdu nituen lehen aldiz bi biloba. Esa nahi duzu moduan. Mina berbera baita. Benio naino iritsita borrokatu duzun guztia borrokatu ondoren. Lortu duzuna lortuta. Zergatik galdetzen dut benio eta berriz. Baina inork ez dauka erantzunik. Zuk ba daukazu. Eta hoxe da nire gutunan zati bat. Eta jende asko kesantian hoxe azpin baratu zidaten ba gustatu ez dela nola. Eh, kontatzen zuen biloa bialdiz galtzean metro horrai eta hori saiazu naiz biltsen irakurketa labur Hori da hori da gukek e, berezikire azpimarratu duena guraso bezala ere e, ordolu momentu bat bizi zaten dutela trantzizio E, momentu horretan eta hor bete-betean e, asmatu duela aritzek. Beraz, aritz zorionak, e, ni gutun osoa ezagutzeko irrikazutzen dauzuta. Bueno, izango dugu, izango dugu aukera e, irakurleok e, gutun horiek ezagutzekoak. Egun e, hona, pasaritz eta zorionak, egin dakala nahatik. Jardin, esker gasko agurren Jo, agur. Milana zazu ardo beltzaren mugetan Galduz zintu da no teleko izan artean. Zenbat emozio gait, zenbat e, sentipen, zenbat pixu dagoen hor? Bai, eta hori da ederreza, eh, bakoitzak eh, beretik, eh, bakoitzak bilatzen du, zehik uspegitatik eh, idatzi, eh, non kokatu bere begira da, haritzek eh, eh, amuna batenean jarri du. Eh, inigo legor buruk zuen irakurri eta baina gero berarekin e, solasaldian ondorioztatu nuenagatik e, hernan inbertan kokatzen dut, irakorre duzun zatitxoagatik ba, bere ekai, ez e, semeaz ari da, laburte izango ditu orain. Eta bai bakoitzak beretik, urrutiagotik, gertuagotik, e, ikuspegia amona ba, baten larruan jarrita, guraso batenean, e, norberarenean, hori da ederra ez, hori da lehiaketek eta horrelako gaieke eskaintzen digutena aukera. Leiaketak baiarako sormen gaitasuna ere saritu nahi izaten du. Eta urten goa iztondo saria, baiarako saria, baiarako aipamena esabani arantzabek. E, Jaso du, Xabani, kaixo eta unguetarri itakara eta zorionak. Ez keberkasko. E, Xabani, e, atzo sari banak eta e, zer modu ze sari tue izan zinela jakin eta saria jasotzerakoan. ze sentipen, Xabani? Bueno, azieran zoriontasuna e, irizu eta izu eta e, momentu botan esatezu, joe, ba, nikidatzteko zerbaitodek. Ba, saria hasdu. Baina aldiberen sentipzeszuna nikuzte eh, ba, ekairen alde itean, ke zum ser Ba, akeren munduari trasladatse jozula, eta Eta e, aurten asmatu dute bai e, gizartearekiko konpromiso hori bai idazleengan eta bai irakurle bihurtuko garengan e, sortzen eta oso ondo izan duzu bezala aurtengoak bazeukan plus horiez idazten jarri eh ekairi zerbait eh emanaiko ba bezala edo gizarteari emanaiko ba geneo bezala ekairen bidez. Hori da. Eh Xabani, ez dakit ze ikuspuntu aukeratu dezunzu. Orentzaritu gara itzekin ezketan berakamonaren papeletik bai. idatzi du. Eh Xabanik nola nola bideratu du? E, gai, Gaia, ez dakit ere asko kostaz hitzaitzen. Eh nola izan dan zure idazte prozesua? Bueno, nei ez zentia tenen ekairen inguruan idatzi behan nula. Lehenengo gau zainuna ekairen inguruako berriak eta bueno hori guztia irakulten hazi, eta, joe, hasi nintzen pentsatzen, eta esan nun, hau oso gogo da da, bai inguruentzako zako, bai inguruen zako eta, nik azkenen atunun leku edo, kuraso modura izan, zen amatxo bat bezala izango bain ekairen amatxo, eta, bueno, azkenean, nik ekairit trasladatu nahi dio dana ikutu nobetan da, Utsidun utxunea bete zina dela, eta azkenen bere gizartearen kontrako jabera hori edo bere, bere transsexualitatea azaldu nahia. Ba azkenen nik uste hori azaldu nahian idatzi dutela ama batek hartzen duen postura edo ez dakindola esan. Egindako lanarekin gustora azkenean, Xabani. Bai, jaizan yes bai, oso gustora. E, etxera iritsi zait, txoritxo batek esan da oso oso osondo e, kantatzen dezula, ez dakit atzosa ibanaketan kantatzeko aukera izan omentzen nuen eta bertako ikusentzuleak, harritu eta utzi omentzen ituen, ez dakit gaur segure irratiko entzuleak harritu e, nahiko zen ituzken e, zure hau txederrorekin? <risa> ez dakit atzokantatutako bueno, aren bat edo kantua bera edo kantatun eko zenuken? Bueno, atzegi esan kantatununa E eh, kitalde haria siera emateko agun soil bat. Ni beste eh, estatiko bat kantatu dezaketu baina. Eh, bota bota. Bai, <risas> <Ay>, venga. Maitia posesagunten detu dere toidera. Nire biotan titilaukin tindeseko sinoa. Loreo chu eta maitekin canta tuco te ta curico sho meta es E, xameni, zugarri eskertzen zuen, bat batean eskatu, mikrofonoa, bueno mikrofonoa ez, baina telefonoa hartu eta kantuan jartzea. E, xameni, idazteko oiturarik badezu? Edo e, propio bueno, gertuan, baiaran e, lehiaketan tolatzen dela eta itzaki horrekin e, idazten duzu edo bestela ere lehiaketaz kanpo badezu idazteko oiturarik badezu? Bai, egizan bai. Te, bueno, nik euskal filologia eta ingeles filologia ikastetut, Eta bereziki horregatik hartu nun idazea asko uzatzaite lago. Ba, segi, xamani, segi segi sortzen, segi segi dazten, segi kantuan, eta bat ez dut segi e, alaitasun horrekin e, aurrez-a aurrezkaude, baina nabarri da, nabarri da zure irriparre koloretsua, eta zorionak egindako lan agatik, eta zorionak esan dako agatik. E, zure, zure alea jartzea agatik, e, gai, garrantzitsu honetan zure kompromiso agatik, e, eskerrik asko, bezarka da hondion bat. Ezker bekasko. Agusia Gerate. honi, jo. Ez zaitu tikusik, ez eta orduak zurekin. Juan Cruz, igera bide eta Xabier hartola epaimaikidek ala erabakita. Ekaitz goikoetxeak irabazitako gutuna izan da hamaikagarrena ez tondo gutun lehiaketako e, irabazlea lehenengo saria jasoduna. Ekaitz e, zorionak eta iluditzen bazaizu baga orko saioa zure gutunaren irakurketarekin e, bukatuko dugu. E, esan bezala eskerrek asko eta zorionak zuri ere ale bat gehiago, harritxo e, bat gehiago jartzeatik hau lehuntze eh lanetan e, lan handia egitenaren zarra gaiaren bueltan aurreko asteburuan ere ar, eh arizkunenan izan zinen eh Krisalis elkartea akantolatutako familia arteko e, topaketan eta sailaren hasieran esan dugun bezala transexualitatearen eta anistasunaren gaiari lotuta gaur ere ekitaldi bat gehiago maita zunez, mesame saioaren ekitaldi bat gehiago, e, gaurkoan legorretan. Arratxaldeko seietan herrian, zokian. Behoan daizu lagitzen ari zaren langustia gatik. Bai, eskarrik asko. E, bai, aspalditxoan ari gara ez da, e, gaionen inguruan e, murgilduta, ekimenez berdinekin, transformatzen dokumentala ere oraintzu aurkeztu dugu, eta oso harrera ederra izaten ari da. Lazkaun izango da aukera, Ekainaren hogeita zazpian, herritar guztiek ikusteko aukera izango dute. Datorren osteunean, e, ikasleekin arituko gara. San Benito ikastolako ikasleekin egingo dugu lanketa eta ikustaldia. Eta herritar guztientzat lehen esan duan bezala, ekainaren hogeita zazpian, hartxaldeko zazpietan, areria zineman. Eta ondo esan duzumezela, ba, beste ekimen bat ere badugu, erri zerri darabilguna, eta gaur legorretako herri antzokian, segitan izango gara, maitasunez mesame, Irakasle eta ikasleok elkarrekin ondutako eman aldia eskaintzen, ez? E, iruditzen zaigulako, niztasunaren inguruko lanketa honek, e, iraunkorra izan behar duela, eraginkorra izango bada. Taula gainean gaur, olaia baigorri, edu zudaire, leire merino, ekaitz goikotxa, eta iratiko ikotxa. Arratxaldeko zeietan, errian zokian, legorretan. Hori da, eta nabar mendutaz, bimarratu, Ba, emanaldiak berak duen maila ez, eta batez ere gaztetxo hauek, hama zei ama zazpi urterekin, ba, ze hausnarka ze kritika gaitasun duten eta ze komunikatzaile bikainak direk. Mikele Grandere bertan izango da. Mikele Grande bertan izango da, eta berarekin, ba, hama bostogai bat minutuko sola saldi edar bat, izateko suertea izango dut gaur ere. Olerkiak, solasaldia, e, musika, ekai ekaiere bai e, tartean, e, denontzako tokia, e, eguzki askorentzako tokia, aniztasunarentzako tokia, ortzadarra rentzako tokia gaur arratxaldean, legorretan herriantzokian, seietan e, amabiak pasatxo dira, denbora badago, goiza bukatu, bazkaldu, loku luiska bat egin eta legorretara urbiltzeko. Bai, zalantzari gabe, e, bertaratzen denak e, gozatu edera hartuko du. Aiztondo gutun lehiaketako amaikagarren edizioko helduen mailako lehenengo saria duen gutuna, hauise, ekaitz goikoetxeak idatzia e, gutun honen irakurketarekin usten zaituztegu musu bana denoi, astea ondo, ondo pasata zorion txu izan. Ekaitz nahi dezunean. In. 2018ko apirilaren ogeita batean. Samurai maitea. Ari altsara. Ari altsara hemen dantzatu ezin izan zenituen, pausuei koreografia berriak zerriborratzen. Egun sentiro erregutzen dietos tertzean pausatzen diren antxetei, eraman dezatela itxasoa zure barreraino, eta itzuldi ezazkizutela gure denbora pasak, jeinuok baino ulerreztezak ezuen izkuntzan. Hemen... Hemen oi baino hilabete gehiago behar izan dute egutegiek udaberritzen. Begiek eta egiek luzaroan egin dietenegar irakur gai utzi zenizkigun puntuei eta urak bere honetik aterata datoz aspaldian. Potrokoloetatik Potrokoloetatikarago ezkuntzak ukazioaren buru keinura mugatuta jarraitzen du. Zainketa berezien unitatean osasun gintzak gutxi dira gurutzei zure usardiarekin aurpegi emateko adinako adore abiltzen dutenak. Ez maitea ez. Bideak eztu biderik egiten, ez behintzat zuk eta biognaik genukeen abia dan. Ez pentsa baina negar guztiak direnik aiene eta zinkurin. Malkoek ere badakite gozo izaten, iturburuzu zaituztenean. Dakizune ez, elaxarrek, zuenaitak, Aste hon betedik urteak, eta bai, hoi bezala hau ufada batez itzali beharrean, aurten iradiren begietatik bildutako txinpartarekin piztu, eta zure izena jarri die, urte tartaren gaineko berrogeita amalau, kandelei. zuen? eta argizaitu. Portzierto, ba lakizu osteguna eskero bihotzean ez lepotik zintzilik ere bazara matzala, Bai bihotza, txikitan bezala, iradik eta amatxo egin zioten opari eta guztiek egin zuten negar elkarren begietan. Negar haien eta zinkurinik gabe. Aitak zergatik ari zara negarrez galdetzean zu ere ari zarelako erantzun zion etzeko txikiak? Ez alda ederra maitea. Baina elaxar eta iradi ez tira barruan ezezik kanpoan ere bazaramatzaten bakarrak. Amak, amak azaleratu egin zaitu. Bai ekai, azaleratu. Tatu aje ezin zoragarriago batean, azaleratu. Ikusiko bazenu. Ikusi, bitxia da. Etzaude baina bazara, eta zuere are ikusgarriago egin zaitu eriotzak. Ikusgarria beti izan zanbaitzara ezagutzen zaitu gunontzat. Baina orain, Nor zara begiratuarren ikusten ez zaituzten entzatere. Bitsia da. Abiatu ezean ezin iritsi? nolaba, ba? Ala xega biltza. behar, begiak zabalduko baditugu. Berandu, eta ez zuk eta biok nahi genukeen abiadan, baina ari gara, ari gara begiradak transformatzen. Eta ez da gutxi. Mina ez baitago erreparatzerik, zauriei erreparatu gabe. Ari gara, ari, hostorratzaren behatxu lotik koloreak ateratzen. Maaitasunez oroitzen zaikuzte uharteko guraso irakasle eta ikasleek. Maaitasunez, aiztondoko hameikagarren gutun lehiaketako parte hartzaiek. Ari gara, ari, gure samuraitxikiari. Eraso LGTBI fobikoa izan omen da Sandu zelaiko jaietan eta banoa maite, banoa zure borrokaria otsa jartzera. Gaur antseteiez, gaur itxasoari errekutuko diot zure barrea, gure barraraino ekartzeko. 24 ordu barru itzuliko naiz, jeinuok baino ulerreztezak e zuen hizkontzan. Bitartean hartu H den eta H gin. Zure Ekaitz gaurko saioa ondo iruditzen baza oso sorik berari eskainia, zuri eskainia, samura txikia. Bai hori xe, berari eta bere familiari, ekai, elaxear, anuka eta izadiri. Nusio hondi hondi eta poto lobana, denoi. Astean dondo pasata izan, zori hontxu. Jo! Oio eta hirritzi Lainoen azpian Azken nahi dugu bizit Eskumuturrak loturik baina nukio zatu zirro Euskeraz Oioka